windeer, mindeer, vier ons dra nie wapens nie, net geloof en is genoeg oe Heer, is genoeg ons dra kruike vol van lucht gebreek het glorie kan verskyn, ons kree nie oorlog nie, ons fluister die Heere sal alleen regeer hy bly die nacht sal val die vuil mis ons wind die maak reuze klein soos gras die geest die aan die kind die nie mag of machtigheid maar hart zag ingehoorzaamheid acht uur en jy is ingeskapel hierop, waar is ek? FM Stereo saam met Michael Wismokke. Deur vier ons dra nie wapens nie net geloof en hy is genoeg o Heer hy is genoeg As hy sê ons beweeg deur donker vallen hy sonder vrees want die zin lê nie al maar in die hart wat stil blyk nie, laat dit die kruik, laat val die meer, laat die lucht eerskaar die stuur U is die vier in ons gebed, die oorwinning en ons leef Wanneer die tronk Welkom, jy is hier saam met my, Kobus Mokkel, ingeskakel op ons program Waar is ek? Nou ja, ons het nou nie een plek of een program wat handel oor verskillende plekke in Zuid-Afrika waar oor jy moet raai waar ek is nie Ek is in Moselbaai en ons program gaan oor Waar is ek? Waar bevind ek my in die lewe ten opzichte van my geloof en my omstandighede, ach en som alles daar rondom. En ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. In my is daar so opgewonnenheid oor wat die Heere met ons wil doen vanaand. en dankie dat jy die tyd gevat het om te kom inskakel en vir die volgende uur te luister na nou wat ons wil praat oor, en ja lekker muziek wat ons gaan luister en ons gaan bykie meer vir julle ge detail gee oor muziek en sovoorts maar intussen wil ek hee jy moet jou voete jou skoene uitskop en sit jou voete daar op die tafelkie en gooi vir jou lekker koppie koffie in en maak jou maar net lekker recht en gereed om die aand saam met my te spandeer op FM stereo En ons program waar is ek? Nou hierdie program is natuurlijk, uh, praat ons nou oor die dinge wat was, die dinge wat gaan kom En uh, ons bekyk die bybel miskien meer op een manier wat nie allemaal gewoond is daar nie Ons gaan grauw bykie achter die vraag en ons kyk of ons by die vraag kan uitkom achter die vraag Misschien is dit alke bykie vreemd vir van julle luisteraars Uh, is dat ek nie heeltemaal hoe dit in die kerk plaas vind nie maar nou ja ons uh, ek hou daarvan om, om anders te wees en anders na die bybel te kyk en nog steeds getrouw aan die bybel te wees en en dit wat die woord vir ons sê maar die woord is soveel meer as wat ons uh, elke dag hoor en wat ons miskien aan gewoond is en, en dis wat ek soek ek, ek kyk na die nuance Van wa, wat gaan in elke story in En daar is soveel interessant wat ons misgekyk het al die jare En dis wat ek wil hee wat die heilige geest vir jou en my moet uit En ja ek is opgewonde elke week vir hierdie program En mense vraag my hierdie, vandag vraag my uh, Dis vandag vir jou program uh, is, jy, is jy bly Ek sê jylle verstaan nie mooi nie Bly is nie die woord nie want om die bybel en die woord en die, en die heiligdom en die grootheid en die liefde en, die, en alles van God te kan deel met mense, dis, man dis as a, dis as a milkshake, jy, jy, jy kan net nie genoeg kry van dit nie, en uh, ek gaan vir ons so ou muziekie speel en dan skuif jy reg, Krij die budgie, krij die hond en die kat allemaal om daar te kom sit en roep jou vrou of jou man lief nader, bel jou ma en jou pa en sê luister en jou boete en jou sissie en ach sommer net allemaal en ky hier lekker die volgende uur so saam met ons en uh, ja, kom ons kyk wat sê die Heere vir ons en wat wil die Heere vir ons oorbreek en, met ons oor gesels vanavond, wat my hart begeert dan het ek niks onder my Jesus wat net aan hom behoor vanavond na u toe, ons doen dit in die wonderlijke, amazing naam van Jesus Christus. Die Heere wat vir ons kom sterf het, en opgestaan het, en sit daar by jy, langs u aan die troonkamer. En ons kom vraag vanavond, dat u dier die geest met ons sal kom praat, dat die opgewonnenheid in ons siele sal, sal het opstoot, en dat u die wereld vir die volgende rukkie sal afsluit vir ons dat ons sal focus op dit wat hy vir ons volkom kom sê Heere en ek bid dat elke luisteraar vanavond wat luister na hier die boodskap sal nieuwe bidkos ontvang uit dit wat oor ons wat oor ons gaan gesels ons wil die naam kom groot maak vanavond want daar is niemand soos ene dankie dat jy ons vriend is, dankie dat jy ons leidsman is, en dankie dat jy die ene is wat ons kan aan wanneer die dinge bykie taf gaan daar kan en wanneer dit vir ons lyk of daar nie een uitkomst is nie, wanneer ons families dier moeilike tye gaan, en ons self dier moeilike tye gaan, Heere dat ons kan weet, jy sal nooit wegdraai van ons nie, want jy het ons te lief, want ons na jy te hard loop, dan, dan kan ons net op die skoot spring, dead, en ons kan kom sit, en ons hande om, om die nek sit, en in die oor kyk, daar die lief, liefde liefdevolle oor, en ons kan so kalm binnen in ons raak, en ons kan weet, Niks wat in die wereld gebeur Kan scheiding bring Tussen ons en die liefde nie Niks probleeme nie Niks tekorte nie Niks in ons verlede nie Ja, Heere Dankie dat ons kan weet Dat ons verlede Is net 'n reference punt Net een verwysings punt van wat jy bezig is om te doen na ons toekomst. Maar ons is nie, ons is nie wat ons verlede is nie. Ons bly nie meer daar nie. Ons bly in die toekomstplan, wat jy in ons levens ingebouw het. O, oh, ons loof jy Heere, want jy is een goeie God, en ons prijs jy daarvoor in Jesus na. Amen. Nou ja, jy is ingeskakeld saam met my en een opgewonnenheid in ons siele vanavond, en vanavond gaan ons een bykie kyk na, ons gaan bykie kyk na die Failure to Launch. Nou ek het die Engelse naam hier in Afrikaanse program ingesleep, want, want toe ek gaan begin soek na Afrikaanse naam, toe kry ek nou nie die lekker ene nie. Ek het probeer, niks rol so lekker op die tongs, soos Failure to Launch nie. Geen vierpeil wat fouteer of, um, Sikke goed nie, Jy, jy krij dit mos maar patiemal in somtijds, Nou, As jy soos ek is, Dan hou jy van, Hier die videos op YouTube, En selfs live, Wanneer hier die vierpeile gereed maak, Om afgevierd te word die lichreem in, En, Soos so Elon Musk, En, En, En sy, En, uh, SpaceX, en daai ouwens, nou daai mense ek het die grootste respect vir hulle, want hulle weet, hulle weet so wat hulle doen en as jy sien hoe hier die vierpeil so ingestoot word op die lanceer plafond of pad, of wat jy dit ook al wil noem en jy moet maar verskoon ek sit maar my Engelse woorde tussenin, wat wat het net lekkerder is uh, om te kan gebruik ehm um, en dan sit ons en kyk dan kyk ek wat, wat gebeur en hierdie ouwens begin aftel en is my interessant jy het verskillende skares daar die ouw wat daar sit soos ek, ek hou nie daar om te sien hoe hierdie goed wegtrek en hoe hy in die licht ingaan en hoe hy sy engine um, afges, afgesit word of uit mekaar uitgaan van die vierpeil ontkoppel word en dan, dan hoe hierdie engine weer terugkom, hulle land vir hom weer op die tikkie, net wat hy weer kan gebruik word, en ouwens as ek is, is, is, ek like die, die stories, en dan kry die ou waar daar sit, hy is, hy is meer die ou vir die aksie, hy kan nie wag laat die rivierpouw moet sê boom, uh, en nie wegkom van, van die launchpad af, of as hy een keer in die licht is, en dan plof, dan hierdie, hierdie, hoe dit lyk, uh, het lyk soos oujaarsaand wat vroeg kom, en dan kry die ou wat daar op die, langs sy die loonspad sit, of so en weg sit, en hierdie hele spul so dop hou, wat, wat man net hoop, laat hierdie gaan een mislukking wees. Nou, ons het precies hier die selfde mense, wat ons, of die type mense, wat ons kan teekom, in ons levens. Het jy geweet, daar mense wat dophou, net om te kyk, wanner gaan jou leven ontplof? Wanner gaan jou leven, nie kan wegkom nie? Nie kan opstuig nie? Wanner gaan jy hier die feil leer, to launch, beleef? Dan is daar mense, wat, saam met jou blij is, as hier die vuurpeil, van jou lewe kan opstuig, en, Hoogtes begin bereik, en dan is daar die ander ouwens, wat daar sit en, en hy kyk maar net na die levens en, kyk maar net, wacht maar net, gebeur iets, gebeur dit en, is het nie gebeur nie, gebeur dit ook maar nie, en so het ons verskillende mense wat, oor jou en my leven uitkyk, wat wacht, vir die, die failure to launch, en wanneer dit gaan gebeur. Maar ek wil jou terugvat, na die skrif toe, en ek wil saam met jou gaan kyk daar, in lukas uh, Lucas, Lucas uh, 18, lukas 18, gaan kyk ons daar, vanaf vers 18. Nou dit is die verhaal, van die rijk jong man, en hier die jong man het, kom ek lees om eerder vir jou. En een man wat van aansien, het aan Jezus die vraag gestel, Goeie leermeester, wat moet ek doen, om die eeuwige lewe te verkry? Nou, in Marcus sê dit, hy het aangehardloop gekom, en voor Jezus geval op sy knee. Wat vir my sê, hy was redelijk committed, hy was, Hy was rarig op soek na antwoord. En Jesus antwoord om, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. En dan kyk Jesus om, en hy sê vir hom maar, Jy, Ier man wat daar is, is een jood gewees. En Jesus sê vir hom, Jezus antwoord om, jy ken die geboeie, jy mag nie echt preekpleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, eer jou vader en moeder. Nou dit is die basic geboeie, deel van van dit wat hulle elke dag moes onderhoud. En dit was nie vir hom die moeilikste nie, um, want, hy was redelike man van aansien, en, en dit wat ons kan afleie, het, het hy probeer hou by die wet, en dan sê hy, al hier die dinge, het ek van my kinderda af onderhou, so met ander woorde heren, ek is nie te bad nie, dit wat, dit wat hy nou vir my gesê het, dit onderhou ek, so ek is ek is eindelik, eindelik is ek daar, eindelik is ek ook okay. En toe Jesus dit hoor, het hy vir hom een gesê, een ding kom jy nog kort, en ek denk tot op hierdie tijd, of op hierdie stadium, het hy, het hy nog hierdie rijk man sy aandag gehad, want hierdie rijk jongman het die vraag kom vraag, want hy het een behoefte, En hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die mense. Dan sal jy een skat in die himmel hee, kom dan terug en volg my. En hy daar, kan ek sien hoe hier die jongman sy, sy hele gelaat veranderd. Ek dink net daar kon jy, kon jy sien hoe hy stadig opstaan van die grond af en sy kleren afvee en besef, maar ek is toe nie so groot nie. En toe hy dit hoor, was hy diep teleergesteld, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy teleergesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit toch, vir die mense wat rijk is, om in die koninkryk van God te kom. Dit is makkeliker vir een kameel, om dier die oog van een naal te kom, as vir een rijke, om in die koninkryk van God te kom. Nou jy, hierdie versie sê, sê glad nie, dat as jy rijk is, kan jy nie in die hemel kom nie. En ons gaan net nou met dit hanteer. En, die breitjong man het weggestap van van Jesus af en ek, ek dink ek, ek kan nie help om om, om myself te verwonder um, ek dink Petrus het het Jesus so af een kant toe geroep en vir hom gesê um, meester kan ons nie bekie werk aan hierdie salespeech nie. Want dis nou nie die eerste ou wat al loop, as Evoom sê, hy moet alles verkoop nie. En ons kort, ons kort een paar ouwens, om ons, om ons groepie bekie groter te kry. En, as, as ons die heel tyd hierdie goed gaan bly sê, dan, dan raak ons een bekie, een bekie kort, want jy sê Petrus het, was die ouwe gewees wat wat, uh, hy was die ou wat wil bekleide heel tyd, hy was die ou wat gevoel het, hy is in charge oor die beskerming van die heren en hy het geweet, hy was ter toe um, gaan ons, gaan ons bykie mense nodig he en ek kan net al sien hoe dat hy met die heren gesels daar oor nou, dis maar sommer bykie uit die ander kant uit wat ek wat ek sit en want ek, ek dink nie die bybel is net net zwaar en heavy en en heilig en dink Jesus was op aarde gewone mens hy gekies om nie sy godheid te gebruik nie, hy was mens en godheid maar maar het geleef as een mens en hy het besef Petrus en al die ouwens is bekommerd en en ek wil ek wil ek wil jou aanmoedig begin die bybel lees begin die bybel achter die bybel lees kyk na die woord en en maak jou oot toe en dink maar is dit nou Jesus wat hier staan met die pak kleren aan en wat nou preek vir hier die mense of is dit Jesus, die gewone man, wat, wat beweeg tussen die gewone mense, en wat praat, soos die gewone mens, alhoewel hy bezig is met lering, alhoewel hy bezig is om te beweeg, waar hy aan die kruis gaan wees. Jy sê, ek, ek dink, ons is van kleins af so geleer, en so geindrokten en neer, om net al die heavy goed uit die bybel af uit te lei, af te lei. Laat as jy die bybel gaan begin lees, met een ander kyk daarna, met een kyk van een ander hoek af, sal jy sien dat die, die boodskap blij die maar die oordra daarvan kan soveel meer soveel meer vir my gee, soveel meer binnen in my sit, en dat, weet jy, van dat ek dit so begin sien het, en so begin lees het, het daar een opgewondenheid in my gees losgebreek, ek kan nie genoeg kry om, om te sit en te dink, en te mediteer oor sekere gedeeltes nie, want een van die vraag wat by my opgekom het is, hierdie man kom na Jezus toe, en Jezus, hierdie hier ontmoeting met Jezus, word opgeteken in die Bijbel, dis nie net nog een meet and greet nie, en nou vraag ek, kan ek nie help om te denk daaran, was hierdie jong man, nie dat ek bestem vir meer nie, was hierdie jong man nie dat ek bestem om een van, een van die buitenste disciples van Jesus te geword het nie. Een van die wat, wat hy een speciale uitnodiging sou gegeet, en gegeet, om om te volg nie. En my gedagtes gaan na Nicodemus toe. Hy was een van die mense wat die Heere gesê het ook. Nicodemus, jy het my herken as die Seen van God, Jy weet, ek is die waarheid en die licht, en die toekomst en die lewe. Kom volg my. Gee op wat jy geleer het. Gee op jou wette, en kom volg my. En Nicodemus het geweet wat recht was. Hy het geweet hy moes, maar hy kon nie die kopskuif maak nie. En dis wat my laat wonder, hierdie persoon, hierdie rijk jong man, wat ons nie een naam van, van het nie. Ek beskou om uit die hoek uit en sê maar is meer aan hierdie rijk jong man gedeelte wat in die bybel opgeteken is, as wat ons lees in die story. As ons tussen die lijne kyk, dan, dan was hierdie jong man bestemd vir meer Hy was bestemd om een deel van Godse, van, van Jesusse se, se, se, se volgelinge mee te maak in die groepie wat Jesus sou leer. Maar toch word hy as as een jong man sonder een naam vir duisende jare verder in die bybel opgeteken, waar as hy hier bereid was, om te sê, Heere, ek volg jy, ek verruil alles, dan sou hier die man, hier die jong man, sou sy naam opgeteken gewees het, saam met die van die disciples, hy sou saam met hulle, kon rondloop, saam met hulle kon sit, saam met hulle kon leer, saam met hulle kon, Deel en aan Jesus sy lippe hang want hy was bereid om te volg ek was die jongste sin van die saai die skaap achter eenvoudig en kleins my broer het gelag, wat weet jy nou Maar u het my geken, o, jy ek het ek fout Toes Samuel welkom met staf in kruik Het niemand gedinkt, dus ek wat u gebruikt Maar u het gekijk, nie na kracht of gezicht U het my hart gezien, en dit was vir die lucht Van die wijfel tot die troon Het u my aan vastgehouden Nie dier mag of mensen kroon, maar die uw geest het ek gebouw. U het my naam gekend, my pad beplan Ek is net stof, maar u maak my maak. Ek het golly uitgezien, sy eisterblink. Die grond het gebeef, die volk het gesind. Maar ek het gesê, ek kom het zwaar. Kom met God, hier is my aard, A slingere klip en stilte te dal. Die rees leen neer, die volk juig maal, Ek het geweer, dis nie ek nie, dis juf, U was die kracht, hier alles wat ek doe. Van die wevel to die troon, Het die my aan vastgehou, Niet hier mag of mensen kroon, maar die geest het ek gebouw. U het my naam gekend, my pad beplan Ek is net stof, maar u maak my maak. Die mensen het gesind van my naam, maar zelfs een oor het vol vlam. Uit my liefgaat toe weer gehad. Ek het gevlucht eer na geen straat, Een grote gesit met haar en traan, Gesing vir u deur vrees en wang, Ek sal nie my hand en omlig oeheer, Want u alleen is die rechterie. Van die weifel to die troem, Het u my hand vastgehou, nie dier mag of mensen kroon, maar dier die geest het ek gebouw. U het my naam geken, my pad bepland, ek is net stof, maar u maak my man. Toe ek die kroon dra op my hoof, het u my geseen, my volk laat loof, maar zonde het my hand gevang, oor jou, S'n bloed het te lang gehaan. Ek het geval maar u was daar. Uw stem het gefluister, sacht en klaar. U het my hart gebreken en weer herstel. Uw genare het my looflied wel. Van die weidveld tot die troon, het u my hand vastgehou nie dier mag of mensen kroon, maar dier die geest het ek gebouw, jy het my naam gekend, my pad beplan ek is net stof, maar jy maak my maak. My kind, my seen, op salum so mooi, jou trots het jou in my laat groeid, ek wil jou vasthou, maar jy het gevlucht, En my swaard het jy geveg Toe jy val het my hart gebreed, was ek maar in jou plek gewees. Ek geheil oor die kind van my vlees, oor die sien wat ek lief het steeds. Van die weifel tot die troon, het u my hand vastgehou nie dier mag of mensen kroon, maar dier uw geest het ek gebouw. Maar uw Heer het vrede gebring, dier Salom om my kindse kring, nie het sy hand met wijsheid gevul, en dier om my droom vervul. Heet uw huis gebouw van steen en goud, uw teenwoordigheid het daar gehoud, en in my laatste asemse lied, Sing ek, die liefde vergaan nooit niet Van die weifel tot die troon, het u my hand vastgehou Nie door mag of my ense kroon, maar die geest het ek gebouw U het my naam geken, my pad beplan Ek is net stof, maar u maak my maak Kaap dacht kind tot koning groot, dier skuld en zee en dier lewe en dood, bly en waarheid in my seelse lied, die Heere is my koning, ek al... Jy is ingeskakeld saam met my koobesmokke hier op ons program, Waar is ek? En ons praat vanavond een bykie, hiervan hier van Moselbaai af, praat ons oor die rijk jong man. Nou kom ons kyk verder, wat kan ons... Uh, sê oor hier die rijk jong man wat het om so hartseer gemaakt wat het gemaakt dat hy, dat hy nie meer die Heere kon volg op dit wat hy gevra het vir die Heere nie jy sê die rijk jong man het sy hele identiteit aan sy geld en sy rijkdom gekoppel dis wat wat vir hom saak gemaakt het nie in Jesus nie. Sy identiteit was in sy bezighede, in sy geld maak, in sy bankbalans, en hy het het nie in Jesus gevind nie. Die rijk jong man, het nie net sy geld gelos, as hy Jesus sou volg nie. Hy het gevrees, hy was bang, want het sê vir my, as my identiteit, en hier die goed is, dan gaan ek uit mekaar uitval. Jy sien, want ek is nie seker, oor wat ek gaan kry nie, maar ek is seker oor wat ek het. Hy was seker oor sy geld, en sy mooi huis, en sy mooi donkie, ja, ek sê dit nou maar, want ek kan nou nie kar sê nie, ne? want hy het nog nie kar gehad nie, maar vandag, so dit seker definitief in die kar wees, maar, dis waar in sy sekuriteit was, hoe baie sien ons dit nie in die wereld, vandag daar buitenkant, as, as mense, hy goed begin verloor, hy aardse goed, dan verloor hylle sekuriteit, hy verloor hylle identiteit, want die identiteit, Is, die, as, is aan mekaar gehou dier sy bankbalans en sy kar en sy huis en sy mooie goedies hy wou Jesus sê maar hy was nie bereid om een nieuwe ek te wees nie hy wou nie hy wou nie verander nie en daarom stap hy, stap hy weg daarom is hart hartseer Hy het gedink wat moet ek doen om die eeuwige leven te kry. Voor hom was dit nie een geloof nie. Voor hom was dit een project. Jy sien hy was gewoond om wette te doen. En hy het na Jesus toe gekom en gedink maar, ek moet alles doen wat die wet vir my sê, om goed te wees. En dit bepaal my identiteit so as ek na Jesus toe gaan, dan is die kansen goed, dat hy vir my net dood eenvoudig gaan sê, daar is nog iets wat ek moet doen, so dat ek die eeuwige leven kan kry. Maar hy het nie besef, dat die eeuwige leven, met Jesus, dit kan jy nie doen nie, jy kan, jy kan nie dit doen nie, Dit is iets wat Jesus klaar vir jou en vir my gedoen het. En dit was iets wat Jesus vir hom zou doen. Uitgedink, dit gaan wees as nog een belegging. Ek het geld, ek het reputatie, ek het goeie dade. Nou wat kan ek nog doen? Want dan gaan, dan gaan ek kan weet, dat ek kan achter Jesus aangaan hy soek een toevoeging maar Jesus kom by hom en hy sê ek het vir jou nes jammer miskien slechte nes vir jou want jou identiteit sal jy moet los ek het nie een toevoeging nie ek het een totaal en al vervanging jy sal moet ruil laat los wat jou definieer en kom volg my word verander so dat ek die middelpunt kan word en nie jy meer nie, nie jou identiteit nie. Je sien sy identiteit het vier leens in hom vastgemaak. Kom ons hart op gauw hierdie leens. Die eerste leen is my identiteit bepaal of word bepaal dier wat ek het. Ek het geld, ek het eiendom, ek het sekuriteit, ek het een netwerk van mense, so dit is my identiteit, en ek wil nie dit verloor nie, as ek my identiteit vir jou moet gee Jesus, so dat jy my jou identiteit kan teruggee, so dat ek my identiteit in jou moet vind, dan so my leven uit mekaar uitval, Lee nummer twee is, ek is wat ek doen. Jy sien, dit die wereld wat het vir ons sê. Hy houd die geboeie, so hy is die goeie ou. Mense dink, dat hoe mooi ek leef, hoe mooier ek dinge doen, elke sondag kerk toegaan, elke keer iets in die kerk doen, voor in die banke, op elke raad wat daar is, in die kerk kan dien, dan is ek, een goeie ou, en ek is op die highway, op pad jimmel toe, maar jy sien sy morele rekord, was deel, van sy ego, wat ek kan doen, om myself in die jimmel te bring, want dan is ek, een goeie ou, leen nummer drie is, ek is wat mense van my denk, respect in die gemeenskap, status in die dorp, o, dit is wie ek is, dit waarin ek my, dit waarin ek my identiteit vind. Sy titel was die rijk jongheerser, en daarin het hy sy identiteit bevind. Nommer 4 is, ek is wat ek kan beheer, jy sien die wereld vertel vir my en vir jou geld koop en beheer en is opties wat ons kan toepas so geld maak reg, wat, hoe sê hulle geld maak regheid wat krom is ja daaien, jy weet precies wat ek bedoel, jy kan maar smile ek like het as ek jou laat smile so precies daaien jy sien, en dan as hy moet alles verkoop verloor hy beheer en hy was nie reg om beheer weg te gee nie, maar Jesus sê vir hom, verkoop wat jy het, en loos jou perfecte CV, so dat ek vir jou een nieuwe CV kan gee, een CV wat sê, groot opskrif, kind van God, volgeling van Jesus, wees bereid om jou status te verloor, oog, want dit is so moeilik, Dit is seker een van die moeilikste dinge in ons, in ons leven, even vandag. Want jy sien wat mense van my dink. Oh, dit is belangrijk. Oh, dit is baie, baie belangrijk. Ek kan nie, ek kan nie toelaat laat mense nie goed van my dink nie. Ek is bereid om, om my siel te verkoop, solang mense net van my goed dink wauw, wanneer kom ek en jy op die punt waar ons sê, vergeet mense, so lang Jesus na my kyk en vir my sê, jy is my kind, is ek nog, is ek fijn, is ek schap, is ek, is ek op pad die toe, die mense wat om my blij en met wie, oor my pad kom, het is in a geval hulle wat my met klippe gooi elke dag, maar my God, my Heere, is die een wat sê, kom staan by my, ek sal, ek sal my hande voor jou hou, laat hulle gooi, ek voel hulle nie, jy sien hierdie reik jong man, moes beheer oorgee, aan alles, wat, wat aan hy gebouw het, alles, wat vir hom belangrik was, en dit kon hy nie doen nie, hier in Moselbaai, as jy, as jy afry, hier van Hartenbosse kant af en jy gaan af daar na die punt toe, paie van jylle wat luister was al hier, um, in tiendeel ons bly in een stikkie hemel en uh, ons is so dankbaar, elke dag sê ek dankie Heere vir wat ek hier kan bly en dis net genade, niks wat ek doen kan enigszins maak dat ek het verdien nie. Maar, dan ry jy af, punt toe, en, op jou linkerkant, as jy die onderste straat vat, is daar een begrafplaas, waar jy voorbij ry. En dis a, dis a, dis a, a begrafplaas, wat al, um, hy is al een begrafplaas. Oké? Okay? as jy verstaan wat ek bedoel, hy is al so lang daar, hy is al een begraafplaas, en jy sê net die grafsteene, daar staan, daar staan honderde grafsteene, en as ek daar voorbij rijd, dan wonder ek, en ek raak hartseer, as ek dink daar aan, hoeveel failure to launch, levens, Lee daar in hierdie begrafplas Hoeveel mense lee daar Wat, wat nooit van die grond afgekom het nie Wat opgestaart het en, en begin het En toe het mense Vulle gesê Jy sal nooit van die grond afkom nie Jy sal nooit kom tot iets nie En dan het hulle maar net Die engines weer afgeskakel Dan het hulle maar net weer Gegaan en Hierdie vierpeil laat sak Hoeveel le levens lee daar, wat begin het, en toe op grond, van wat mense vir hom gesê het, ontplof het halfwaai. Jy hm? sien, God het jou en vir my, ontwerp om, om hoogtes te bereik. Maar ons hou aan rondloop op die lanceerblad. Ons is te bang, die grootste gevangenis in hierdie lewe van jou en my, is nie ons verlede nie, maar die story wat jy daar oor gloe van die duivel. Jou grootste drawback vanavond, is dat nie wat jy doen nie, maar wat jy al die jare lang uitstel. Dit is die hartseer, die failure to launch, Op dit wat ons glo van die vijand Het jy al geseen die foto's van buiten die aarde Die pracht wat daar is En as jy terugkyk na die aarde Dan sien jy die jylle aarde Maar ek het niets vir jou as jy op die aarde is en jy kom nie op nie, jy loons nie, jy reik nie uit na wat die Heere vir jou in jou ingebouw het nie, jy reil nie jou eie CV en jou eie identiteit met die van Christus nie, dan kan jy net so ver sien van die aarde as die horizon om jou ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou der vanavond, ek wil jou uitdag, laat toe, laat Christus jou lanceer, laat die koninkrijk, laat God, jou spuis eks word, laat toe, laat die heilige gees, jou skuif, so dat jy op die lanceerblad kan kom, en dat jy kan opstuig, voel vrottel, daar gaat jy, daar gaan ons, boon toe, weg van die klippe wat gegooi word, weg van die negatieve mense, weg van die mense wat sê jy kan nie, weg van die mense wat sê ja jy gaan tot niks kom nie, weg van, die geld en die goed wat jou en my vasthou, wat ons wil laat terugkom af aarde toe, en laat ons doorbreek, doorbreek dier die atmosfeer, en ek kan jou beloof, glo my vanavond, as daar een ding is wat ek weet met zekerheid in my hart vanavond, hier waar ek sit, God sal jou laat terugkijk, en hy sal vir jou die mooiste, die mooiste beelde wees, hy sal brek, kan ek het so stel vanavond, God het soveel waar, hy wil spog, oor wat hy gemaakt het, wat hy tot stand gebring het, hy gaan vir jou die aarde wees, van daar buiten af, en sê, kijk hoe mooi is dit, en jy gaan ervaar, maar ek, het nie, ek is nie meer bang nie, ek het nie, geen angst in my nie, ek hoor hier nie oor die dag van morgen nie, ek is, is, is hier die losgelate, Christus identificeerende persoon, en ek sien alles in een nieuwe lig. wil jy nie maar vanavond kom, en sê, jyre, ek wil my leven launch, en jy, en dier jy, en tot jy, en vir jy nie. Want dan gaan Christus jou begin gebruik. Want dan gaan jy, dan gaan jy een naam word, wat opgeskry word, in die arnale van die hemel, in die boek van die lewe. Sal het nie een sê dag wees, as ek en jy daar boe moet kom, En die Heere sê, maar Jy wou nie jou identiteit prijsgeen nie Jy was nie bereid To ek by jou gepleit het Op daai dag wat jy na hierdie radioprogram omgesit en luister het Het ek vir jou gepleit en vir jou gesê Ruil net jou identiteit met myne En jy wou nie oor nie Gaan weg ek ken jou nie. En jy kan vir hom sê, jyre, maar ek het, ek het my tiende gegeen, ek het sondag school gehou, ek was elke sondag voor in die kerk, ek was op alke meeting, ek het vir die armes geld uitgedeel, en gaan die jyre vir jou sê, maar weet jy wat, jy het nooit achter my aangestap neem, Jy het nooit jou identiteit in my geplaas, jou vertrouwe in my geplaas, en alles geloos nie. Kan ek jou vraag daar waar jy sit vanavond? Kan ek jou uitnooi? Kom sê nie die volgende woorde achter my. Het is een simpel sinniekie. Kan nie sê simpel nie, dit is, een recht, dit is net een, dit is net een eenvoudig, kom ek stel het so, ek wil nie sê simpel nie, dit is een eenvoudige sineke. Al wat jy hoef te sê, is Heere, ek gee jy my lewe, dis al. Heere, ek gee jy my lewe, sê dit vanavond vir my of vir die Heere, sê dit hart op, lig jou hande op, besluit vanavond, kom ons sê, Heere, ek gee my identiteit vanavond vir jy, en God sal vir jou teruggee, dit wat so kostbaar is, sy hart, sy leven, sy identiteit, dankie dat jy saam met my ingeluister het vanavond. Ek hoop rarig dat dit nie te woord vir jou was nie. Ek hoop, hoop rarig dat, dat die Heilige Gees met jou gepraat het terwijl ons bezig was en dat jy een van die was wat gesê het, heren ek, ek gee u my leven kom ruil my Kom ruil my identiteit om. Voor ons gaan wil ek, vir jou net sê, die muziek wat ons speel, en gespeel het so ver, is op een kanaal op WhatsApp. Die kanaal sy naam is Afrikaanse Christelike Muziek. Daar is net so een kanaal daar met die naam. Afrikaanse Christelike Muziek. Gaan sluit aan, soek om daar by jou groepe, en dan, join jy die groep, mooi Afrikaanse woord daar, wat ek mee afsluit, Afrikaanse Christelike muziek, hulle maak die mooiste muziek, en daar is elke week nieuwe muziek op, maar ek wil vir jou sê, dankie vir die tyd, wat jy saam ingeskakel het, dankie vir dit, wat jy saam met ons kom doen het, en ek nooi jou, om vir jou, Mense wat jy ken, wat nie hierdie boodskap kon luister vanavond nie, om hulle uit te nooi, sondagochend 9 uur, dan word hierdie program weer heruitgesaai. So nooi hulle om in te luister, sê vir hulle kom, ek gaan saam met jou nog luister, kom luister na hierdie woord wat nie omgeef wat hy sê nie, solang ken het in sy hart sien, hy lief vir die heren. Nooi hulle uit, ons het soveel werk daar buitenkant, weet kort is dit voor die Heere kom en die oos is groot so ek sê vir jou vanavond, ek sluit af met hierdie een en salom vir jou en mag God hierdie week so met jou wees Wie my lewe laat het hier Ek geweet wie is meer in meer, Laat my hart gedruurig jou en vandag waarheid getei Neem my hand in die makkelste Die inspirasie in jou my voet te koel al met bereid hy tot uw eer neem my side. Silver Heer, niks noem ek, my eie meer, al my kennis en verstand, still ek in, u vader.